Hej, välkommen till våran julpodcast. Jag är fortfarande Kenneth och du och är Och fort... Mikael Kristoffer heter jag fortfarande. Han gillar här också. Det det. Idag ska vi prata lite om julen och julsta och sånt. Nej, mest julen faktiskt. Jag tror ju att de fina jul också. <laughs> Så rolig är <laughs> Vad betyder julen för dig Mikael Kristoffer? Det, det betyder väldigt mycket. Oj va Man får vara man ledig och ja, det är stämningen, ja allting för över julen. Förutom det mycket för dig alltså. Ja. Där ser man ja, det är typ som här julen betyder mycket för mig. Min favoritdagstid på grund av många anledningar. Skön stämning, bra musik, julmusik alltså. Sånt. Man kommer in Känner julandan. Hur konstigt nu än låter det. Allting doftar gott, det ser fint ut. Sen har vi kalanka också. Um, ja, men det kommer vi inte sen. Har du drottom eller? Mm, mm, mm. Jag skärpte Annars får du jobba på julafton. Ja, men alltså, vi kommer dit snart, Mika. Du får lugna dig. Hur skulle den perfekta jul vara för dig då? Massivt med nyfallens nöja. Och um, ja. Själva julen ja. Alltså en perfekt jul. Du ser en perfekt julaften. Vad skulle du helst vilja ha för att det skulle bli bäst? Har du svårt att fundera ska jag typ. Se min ja, bra film filmer Julfilmer som har gjort det. Ja, det som har gjort det Chokladaskar, äppelkaka, mm. Och, och maten. Jo, precis. Mm. Ja, men det är väl ungefär samma här egentligen. Det väl. Det ska vara? Men nära, kära. Ska finnas julklappar som alla uppskattar, och inte ett par sockor som ingen vill ha. Uh, extremt god julmat i massor av lass man kan ta den där med julskinken några dagar efter uh. mm. sen är det en fördel om man är i ett stort rum eller där, inte ett litet vardagsrum i en lägenhet måste i en rinkemi eller någonting liksom nej jag vet inte alltså det kan vara någon annanstans i rinkemi men M, M. <laughs> <laughs> <laughs> jag menar en i rynkevinen. Det var för det första jag kom att tänka på. Ehm, ja. Julmusik. Tycker du om sånt? Ja. Varför det? För <här> <här> att det de har julen till. Till Bing Crosby's uh, White Christmas. Elvis och gjort också. Ah. <här> <här> en little drummer boy, David Bowie och i Crosby som spelades i 1947. Jag gillar ju en låt Det är På let engelska. It snow, let it snow, let it snow, it oh, snow. Det är inte snön som faller. Kanske kommer in på idag 2014. Nu bara... uh, ska jag vara, han som viftar med pinnen. Ska finnas snö på julafton runt julen. Ja, absolut. Hur mycket, hur lite och varför? Det ska vara mycket snö. Jag liksom känna att det är vinter och jul. Ska mm. det vara jul, då ska det vara det här vinter. Typ som det ser ut det nu, typ nästan sensommarvärme och Nej. ingen snö. Då kan, då kan jag lika gärna få ha den i till oss. Mm. Ja, det, det, det, det bästa är ju om det snöar enormt på natten innan julloften så att det verkligen är ny nysnö. Och inte smälter så att det blir så en tung slåsk. Det, det är det bästa man kan vara till julen. Åh, blider det här Berätta om din bästa jul någonsin. Min bästa jul någonsin. Det skulle vara alla jularna på 80-talet faktiskt när jag växte upp. Men den bästa julen. Om det var tvungen att välja en? Så, det... Julen 84. Så. Varför var den så bra? Ja, men det var massor med rolig folk och jag fick verkligen de julklapparna jag verkligen önskade här. Vad har du Det var en sån här som jag lekte när det redan från skållet till trumpa, plus att en av mina favoritjulkalendrar någonsin gick då, yeah. julstudier med Staffan och Bengt. <laughs> Staffan och Bengt, hur är det som? Min bästa jul är nog... Jag kommer inte ihåg ett år var årtal Men det var i mitten av 90 talen Någon uh, gång Man fick ju De julklopparna ville ha TV-spel och sen att jag och och spelade upp och Sitta kväll på bingon och så Vann jag 800 spön så jag kunde spendera Hur jag ville också uh, Sånt Typ Roligt Någon sånt, typ. Mm. Uh, favoritmaten på djurbordet. Du får välja fem rötter någonstans. Jansson. Köttbullar och Inlagd Inlagdsyl. Gärna hemmagjord. Vilken av dem? Mm. Det är bara man är inlagd, eller? Ja, med massa lök. Ja, ja typ lök. Som jag samma vi brukar göra. Istället för att låta sig maska ja, sen kommer vi till skänkan då Fem Ja det är väl Nästan lika det är, det är svårt att välja för man gillar allt Men om man ska välja fem då skulle jag ta givetvis julskinkan Sill, senapsill Speciellt, så det kan jag Brukar ganska mycket eh, Janssons Och sen Julsilter ja, julsilta. brukar jag ha skönkryddning Och sånt Det är väldigt gott Sen en saker som man inte äter så där jätteofta Men som jag började äta bland de senaste åren Yrökt får för jula Jag vet det rätt gott Favoritdryck till julmaterna Julmast jul Julmast Apotekarnas julmast ja, det ska vara apotekarnas Jag håller med igen Det finns ju egentligen bara tre Dricker som man dricker traditionellt. Visslöst så dricker man lite glög till allting. Det där man tar ibland lite mugg i man. Så det är också. När kommer jag gå hem? Typ. Ja, ungefär sådär. Sig sådär. Någonting. Jag vet inte. Vad är, vad är din syn på julklappar? för min egen del gör inte, så, gör inte så mycket, men det kan vara kul att ge, ge bort. Alla <laughs> är ju utråkade. Nej, jag har var lite stögen Har du alltid tyckt så? Nej, kan... nej, det är först i vuxen alldeles. När man, var Oj. När man var liten, då var det ju roligt att få. Mm, jo, det man med. Ja, men det är ju typ samma där... Man har ju fortfarande hoppet om att man ska få en superjulklapp Men det är ingenting man förväntar sig just nu så där Men jag tackar inte nej till en ny speldata För tio tidskans, typ Fast det kommer jag förmodligen inte ändå Fast man vet ju aldrig Om det är någon som lyssnar på det här så Ni gärna köpa en till mig Ni vet vad ni får ta på mig Hemma hos Greger, där och Matteo nej Martina Mm. Ja. Din bästa julklapp som du någonsin har fattat? Oj, det, det är jävligt svårt att vänja faktiskt. Mm. Jag har så många. Ja, men välj tre så där något sånt här, om det blir lättare. Då ska jag välja tre. Då. Eller två, det är, det, är, det är lite frivilligt. Eller mer om du tycker så, liksom. Och den där kaleidoscopen jag fick som barn. Ja, de ja, med, med effekter och sånt där. De var roliga. Vad var det mer? Just det, så var det där He-Man slottet som jag fick. Du och dina årtal. Ja, det går... Mikael Kristoffer är så. Mm. Patatas. Jag hör nästan på att säga att han tar hon behöver. Skulle jag inte tacka mig lite. Min bästa julklapp, alltså det är också svårt Men det är väl typ nåt tv-spel som man aldrig vill ta som man fick. Typ Sonic 2. man ska ha något konkret... Uh, julklapp Det var den där bingolotten som jag var något hundra på. Den är jag inte absolut helt fel på. Ja här uh, bingolotten. Det mm. kan gå och ta den här nu. Uh, uh, uh. Jag hade det är svårt att komma på direkt sådär. För har jag inte tänkt på sådär just nu på den senare tiden. Man börjar bli gammal och så... Glömma en bortsöker. Ungefär. Typ. Ja och så kommer vi in på bingo-grejen Har du någonsin spelat jul-bingo alltså? Upp sitta kväll typ. Nej. Det var inte. Men du har kollat på? Ja det har jag. Nej ja, jag har ju spelat några gånger. Det bästa var ju där när man vann. 800 spräng. Det var ju på treens bingo. Då, då var jag med en rad, två rader och tre rader, Något sånt där. Då. Helt okej okay Kan vi prata för med Lite kort avsnitt. Kanske inte. Men... Vilket är det bästa julgodifett? Ähm, knäck. Hemmajordknäck. Någon annan favorit? Eller vad var som... – Du gillar? – Alla men och bara dig, typ? – Ja. ja. – Vilken av dem är dina favorit? – Den gula eller den röda? – Alltså ljus eller mörk? – Jag gillar ju den ljusa. – Bra, den gillar också. – Alltså den mörka är också gott, speciellt rutsen, den där rumrutsen ja. eller vad det är. – Den som ser ut som en fot som jag sa när jag var liten. – Mm. – Gillar du körsbärg? – Ja. <hör> De finns ju bara två av dem, om jag inte Den där vita bra finns det bara en av. Mm. Det är Sen är det så här: och och jag Och grädde nog Nej, grädde nog gat. För att jag har gjort mig på Nej, den här bilden. Och kommer ordna najsätt. Den såg ut på ett speciellt sätt. Så jag det riden ut. Ja, just jag tänker på Nobles först. <laughs> nej, det var ju sett. Det låta som garagedörrarna här på mannekellen. Man <laughs> uh, driver man undgås ju ändå ja, ja. Ja. Alltså, Mina favoriter är i princip så annan sak med undantag för ischoklad. Nu har jag ju förrättat mig på ischoklad där är ingenting jag prioriterar längre, men det är, också, det är fortfarande gott. ja. Tycker jag om att pynta julgranen? Ja, det är trevligt. Mm. Typ som en mm. Ja, fast eh, minus över bråk med jordakorrar och blud och invandar. Det är samma här. Nu har det jag pyntat en julgran på flera år men... Det var väl två, tre år sedan, sist Vart var vi? Just upp inte i jordgrönen där mm. Det kanske blir något ord, få se Möjligheterna finns ju alltid mm. Vi gillar ju kryssningar, vi har ju pratat lite tidigare avsnitt och sånt Det finns ju nästan julbordskryssningar Är det någonting du har varit på? Ja Det var på en sån ombåtshjulbord, den som gick ny från Nyroplan, om ja, mm. man, man då åker från Slussen mot Jarmåret, förbi Gammanslan ja, och så ja. till höger, så ser man Gröna lundar borta. Ja. Var det liksom omkockt mat då? Eller? <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det var en riktig julmat riktigt prim. Och mm. åkte till Åland Och Nej, det där, vi åkte inte, vi åkte ändå om i vaxhåll. Vi mm. på någon vax, men så är jag. Vad oh, oh, oh, oh. lämnat. Vaxkabinett. <laughs> Bivax. Jag hade, massa, jag hade mm. ja. Ja, men jag, jag har aldrig egentligen varit på det. Sådär, men jag har stora funderingar igen på. Det. Nu kanske det är lite sent, men möjligheten finns fortfarande. Eh, skulle absolut vilja göra det. Att testa det Nu kommer vi in till det bästa som vi pratade i början också, men som man går in lite mer på nu. Det är ju Är det någonting du gillar? Som jag älskar, ja. Varför gör du det? Jo, man får sova ut. Ja. ja man Inga plikter och sådär. Ja, mm, ja. ja, Det är absolut jätteskönt Det enda problemet är att man Tyvärr lyckas vända på dygnet ja. Men det är ett får man ett Nytt år Nya möjligheter, nytt steg ja. Jag vet, nya steg kanske Man behöver inte ta ett steg Man kan ju ta fler än det ja, ja, Så vidare man inte sitter i rullstolen <laughs> Vadå Ja Julbaka. Nej. Bakning är inget, inget intressant. Mm. Ja, det är det. Lite kan man göra. Det är väl inte den så där. Superprioritering på den här sidan heller. Men. Ska man hjälpa till och fixa ett julbord så kan jag absolut göra det. Det är trevligt. Julfilmer. Ja. Har några tips? <laughs> ja. Jag Die Hard 2. Den nu spelade sig runt juletid. Ja. Bara för att kolla på den igår. Let it snow, let it snow. Den hörde man ju som slutna slutmusik. Där. Nej men ensam hemma, ensam hemma filmerna. Ja. Vad skulle du säga? Nej men ensamma hemma filmerna, de, de har ju blivit klassiker faktiskt. Runt juletid. Mm, ja, jo, det är sant. Så är det en jul som jag gärna skulle jag vilja se, som jag bara har sett trailers på. Mycket specialeffekter och sånt där. Det är den magiska leksaksraffören. Med Dustin Hoffman och Natalie Portman. Mm. Kanske vilken golv nästa vecka. Åh, mm. mm. aj. Den är relativt ny, bara några bra mm. Ja, men det är... Alltså, jag har väl typ samma där. Jag har ju typ En julfilm. Nu vet jag inte vad den heter, men det är typ den hela snubben som verkar vara lite bakom flötet. Som är typ blek i Som försöker hitta sin pappa som är tomten eller vad det är. Jag vet inte, det var något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Men, oh. Någonting sånt. Har du något mer att säga julen sådär? Vadå? Mm. vadå? Julen att alla är snälla mot varandra då? Så då får jag äta många pepparkakor och inklusive dega den är god att äta nästan som att man ska gå och köpa en sån där typ med pepparkakor den är god då mm. äter man liksom bara dega ju mm. julmast till en julfilm ja det var väl allt Jag hade att säga förra i år Från oss alla till, till er alla En riktigt god, god jul